Radio Cornella 104.6 FM e a internet radiocornella.cat Boas tardes outra vez, xa estamos na segunda oriña de radio en galego, aquí no 104.6 da FM, e temos a seguinte comunicación con Galicia. Esta no. vez vamos a falar mm, coas rías baixas, ali no noso no. correspondente Xulio Simón. Supoño que terán bon, bon tempo. Si Sí, hoxe, coido que hoxe xa está un poquinho máis maino, non? Mm. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Sí. Bueno, xa que... Cheque... ...falar desde el tiempo, hoy si, pues sí, si, tivemos un pequeño descanso... ...pero pienso que esta noche que ya vuelve a entrar otra borrasca... ...que traerá de nuevo lluvias, ¿no? Mm -hmm. Bueno, bueno. Bueno, eh, bueno creo que tuviste el nuevo programa a fina Casal de Rey. Sí, sí, sí, estoy bien. Pues bueno, eh, eh, felicitarla porque por fin se cumplió aquel desejo de creo que fora no 2011 un manifesto que, que publicar, que asinaran 52 persoas, entre elas pues, Marica Campo, Elena Villar Janeiro que era o xogo das cadeiras uh -huh. co que se reclamaba unha maior presenza femenina na, na Real Academia Galega non? Uh -huh. eh, que remataba dicindo pois, eh, señores académicos non queremos seguir xogando o xogo das cadeiras é hora de deixar de agardar cadeiras para as mulleres xa non? Bueno, pois pues xa temos aí a unha grande persona, bueno, representante da nosa do feminismo galego e da nosa literatura infantil e juvenil Efectivamente bueno, moi ben, bueno, pero hoxe ti tenos preparado tamén un, un grande um, personaxe, polo menos importante, nessas competicións a nivel internacional, non? Igual Pois hoxe, efectivamente, imos viaxar a facer un pequeno desplazamento a veciña Vila aquí de Sanxenxo hmm. donde xa está de volta pois, José López Rivas que por fin o seu quinto intento pois, conseguiu rematar o, o rally París-Dakar das ah, eh, eh, provas máis difíciles de De, de, do automobilismo non eh, perso que xa nos témoslo Tem, a outro lado do fio telefónico e dámoslle ben vida boaa tardexose Hol boas tardes moi agrades por atendernos e por perder un bocadiño de tempo connosco aquí nesta unha radio nada, queremos untica un, un Hacer. Para nós, para e para nós i que por hacer, e ademais unha, bueno, pois pues aproveitar a ocasión yo momento para felicitarte por este por esta túa participación, este traballo tan importante que fixeste fixestes aí no París da Car, non? Tes pues moitas grazas. Julio, Sh hai mm, hai o tes No, que Por fin, despois de, de cinco intentos E eh, iso que parece ser que foi das, un dos anos máis difíciles eh? Por exemplo, Carlos Sainz Que era un dos favoritos Porque quedou fora pois, bastante pronto non? Claro mm -hmm. Si, sí, nos adiantámoslo Xulio na etapa 6 eh, Estaba un mecánico xa co coche pois, Para leválo como, como todo gripado non? Foi o día do paso de Jama Travesamos a cordillera Andina E a ver, os coches A esa altitude respiran moi mal, o sea, mm. van bastante bastante mal os motores, ¿no? Eh, mm. non sei sé si se foi a consecuencia da altitude ou ou non sei que es, que lle pasou exactamente para que griparonse o seu motor. Que, que este ano corría noutro coche, eran era un buggy, o, o mesmo que, que vos que tamén cambiaste eh, o o Mitsubishi por un, un Toyota, ¿no? Un tipo algo que vero feito de cambiar o coche, no Si, sí, un. Por supuesto que sí, ese o coche este año que levábamos eh, era más fiable, eh, eh, nos deu menos problemas a pesar de que tuvimos algún problema electrónico, no o sé, sea, para arrancar y después no en varias etapas, pero en general era un vehículo o Toyota Land Cruiser que se comportó pues de maravilla, ¿no? Este año estaba muy contento con co vehículo que llevaba. Que bueno, no son coches de serie, ¿no? Son Oh, unha preparación moi, moi especial, non? Oh. Bueno, eu este ano corría na, na categoría T2, que son vehículos de serie pero con non podes tocar nada de motor, ni de cambio, ni nada de, de da parte mecánica do, do veículo, os grupos de sí, sí, sí, sí, sí. eh, dianteiro e traseiro, todos estos diferenciales, todo eso vai todo precintado, pero o resto, lógicamente, pues, son vehículos moi preparados, non? con toda a suspensión, sobre todo, son fundamentais, depois tamén toda a estructura, sistema de incendio, bueno, todo o depósito de, de mililitros, etcétera. Bueno, esta tamén era a primeira vez Que tiñas como copiloto A Vallejo non? Porque a bueno, o mecánico Malvar Era xa veterano Neste asunto non? Pero... Este ano levaba dous compañeros de lujo Un era Pablo Malvar Que foi o preparado do vehículo Que facía asistencia cada noite No parque cerrado E outro era Diego Vallejo Copiloto profesional Que a verdade que se, A pesar de non haber feito nunca un Dakar se adaptou de unha maneira rapidísima non? a este tipo de provas, eh, e a verdade é que se notaba moito levar a lado un, un profesional como Diego, non? porque eh, buscamos un equilibrio na, na carreira moi, moi, moi interesante que nos eh, permite ir chegar ao final. E, e, cale é a función do copiloto? Pois? Bueno, copiloto, básicamente ten que interpretar el error robó que te entregan cada, cada día, ¿no? Para poder eh, facer hacer os, os, os 400 de pico, 300 de pico, que ese ser especial, ¿no? diaria, Diario e mais despois os enlaces, ¿no? Era unha media de 700, 800, a veces 900 kilómetros de, de etapa. Eh, entonces, bueno, a lo largo de esas especiales que nos eh, pilotando, digamos, en, en una cronometrada, pois surgen moitos eh obstáculos, moitas trampas, moitos perigos, ¿no? Entonces Diego iba cantando esos perigos, Por exemplo, oye, perigo 2, zanja farcha moi profunda, ojo a 200 metros, por onde estou vai alisando, tes que ir reaccionando, Ante todo isto, ¿no? A veces o GPS ramos efectivamente é traballo fundamental que te, que te avisen de todos os peligros uh -huh. que hai porque son pode ser un accidente grave, ¿no? Uh -huh. o um, muy... per, percorrido é o mesmo para motos, coches e camións ou no? é distinto? casi sempre coincide o recorrido para motos, coches e camións pero algúnas veces eh, por non sei por que motivo exactamente desvían as motos por un lado eh, coches e camións por outro e algúnas veces os camións e os coches non, non van por mesma ruta non van por distintos camións sí, Porque lembro que no libro que escribiras sobre a tua experiencia no, no anterior Dakar, pois pues falabas de que os, os un dos maiores perigos era adiantar os, os camións, non? porque cando ías detrás dun camión prácticamente ías cego. Non? Uh -huh. Efectivamente, este ano tuvemos en algún momento de, de máxima tensión na última etapa, porque era complicadísima, e había moitos, moitos precipicios, moito, moitas eh, eh, paredes cortadas pues, por, por carreteras moi estreitas de montaña, bueno, camiños moi estreitas de montaña. Uh -huh. Vaya, Parece que, que se nos escapou a, conversa, a comunicación con Xosé ou con Xulio. Unho das dúas está mm, rota. Vamos a ver se si o noso técnico é capaz de, de amañala. Eh, eh, Xulio, tú sigues aí, non? Ben, sí, moi ben. Vamos a ver se si o noso técnico é, é, pode amañala. De a comunicación. Mentras tanto, pois, pues, por si despoixar me queda tempo, pois pues, que mañá temos en Santiago unha manifestación la lingua, unha manifestación que organiza a Plataforma Queremos Galego, ¿no? uh -huh. eh, as 12 en Santiago de, de Compostela, pois pues, eh, esperemos que que afluencia de xente sexa, como a sempre, eh, enorme. Porque... Abondosa, sí, señor, sí, sí, sí. Porque, bueno, creo que que merece a pena facer facer un esforzo ¿no? Paga pena reivindicar unos idiomas sí señor claro. xa falámonos falámonos precisamente fina de eso concretamente Bo, bueno falando de votando otra vez o, o, o a persoa que te convidado que temos xe como convidado especial a, a López Rivas a verdade que de, de, de non poder acabar a rematar a, a, a carreira a, a quedar entre os 100 primeiros eh, un, un éxito enorme non? Bueno eh, pois lin o, sí. o libro que fixo sobre a súa experiencia, então pois alí narra pois os, hmm. os perigos, os problemas que hai, pois, por exemplo, eh nas dunas, non? Sí. Eh, hai que moitas veces parar, hai que desinchar as a, a rodas do do neumático, sacar vale. as táboas moitas veces para pasar areas. Eh, eso bueno, eh, eso é, é, é un traballo enorme A parte de un traballo bueno, Estar moi ben preparado para iso ¿no? Unha preparación física E tamén técnica E, e logo experiencia, claro, claro sí. son tí, xa... no, Non é o moi ir a Primeira vez que levarse a cinco cinco veces de, de participación. Bueno, yo que que bueno, que perderase a comunicación, pero seguimos aquí o, no fio telefónico. Estávamos comentando mentres non chegábamos a na comunicación que que bueno, que o traballo, e o esforzo físico ten que ser enorme, non? A verdade é que si, sí, é unha unha lucha, pero bueno, non non non a, non datac, moi preparados para todo eso non? O sea, realmente Este é mental ou la a mentalización que, que físico, ¿no? sea, <risa> físicamente nos hacemos algo de bicicleta, hacemos algo de remo, corremos algo antes <risa> de antes de entrar es que estar preparado para correr por como mínimo 10 kilómetros sin, sin mayores problemas, de sí. eh, hacer bastante bicicleta, remo y tal. Pero pero sobre todo mentalmente o que o que te saca dos, dos problemas, ¿no? <risa> o que te busca el equilibrio necesario para ir acabando más o menos entre comidas fresco, ¿no? <risa> bueno, pues, eh, aparte de con conducir dicir que, además, tamén son condicións tamén medianamente extremas, posto que tendes que dormir casi non, de, de etapa en etapa non tendes hotel con, con duches especiais tamén, non? No, dormimos en tendas de campaña e, eh, bueno, a verdade, que os primeros dos días eh, costa adaptarse, ¿no? porque non estás afeito, pero, bueno, despois xa, xa realmente durmes moi ben, non? O sea como chegas sí. moi cansado, pues, esas 4 horas que tes para dormir, 5, pois pues, pues, durmes moi ben, a verdade, eh, ainda que tes de campaña. Sí. Pero, bueno, sempre dorme menos eh, un que vai pues, con os medios moi limitados que non os grandes equipos que levan seguramente as súas caravanas, Que, que estes non prescindirán da súa ducha de, de comodidades, de, non? De, de mecánicos que bueno que se encargan de todo ¿no? sí, sí, sí, claro, sí. son Son carreras moi diferentes, ou seja, eles, eh, me consta que estaban, tíñan hoteles, non? Cada cada noite. Todo depende eh, dos de patrocinadores, lo que entón, ¿no? Exactamente, todo claro, depende Claro, de todos bueno, son, son carreras moi diferentes, eles teñen que acabar unho resultado, ¿no? senón, pues, pues, temos que concluir cada día, con eso. claro, son carreras moi diferentes, no Sí, sí, sí. Yo, o resultado final era esperado Porque, bueno, Peter Hansen Creo que xa era Creo que dúas veces Perdera o Dakar prácticamente na, Nas últimas uh, Rutas, sí, non? Nas, nas sí, últimas es, etapas, non? Si, sí, Peter Hansen Está claro que se consolida Como, como máximo Vamos, o rei do Dakar, ¿no? Con uh -huh. estas once Eh, vitorias no Dakar, Catron Motor restou un, un vehículo e, eh, eh, bueno eh, este a verdad que el comentaba que, que este ano co non tuverá ningún problema con non eso é es moi importante, o sea, levar o coche ganador e que non che de problemas ¿no? sí, sí, sí. Que que, Perú, que de Perú, argentina Chile cal as tres eran máis as máis difíciles? Todas son difíciles, pero claro bueno, cal as sí, impactaron máis <risas> Que, que este año fue difícil desde o principio hasta o final, empezó claro, difícil y acabó muy difícil. A organización non non esperaba que que houbera tantos supervivientes este ano no Dakar. E a razón de isto é que cada vez os pilotos están máis preparados, coñecen mellor o terreno, uh -huh. as máquinas cada vez son llore, os as estructuras son espectaculares, con talleres ambulantes, tecatros en carreira con asistencia, uh -huh. e houben volcada tres eh, hasta tres veces a algún piloto que e bien. tomar a saída, o sea, Eh, uh -huh. dúas veces, máis de un e eh, tomaba na salida o xente sea, con unhas eh, capacidades de supervencia absolutamente increíble Pois pues, elevarvos para... elevar GPS porque claro, como... se atopan rochas por aí non vexa. Sí, sí tal, os GPS di ti entre comillas como, por, como é por exemplo o Diego Vallejo non que acompañando como, como unha personaa importantísima no, no seu traballo. Bueno é un traballo de equipo non nóase que se si o equipo non funciona todo o resto También. vai a tacho ¿no? Totalmente É moi importante este funcione, pero después también es muy importante a que la relación entre piloto y que piloto sea una razón de estabilidad, una relación de cooperación de muy positiva, de de de ayuda constante, de de claro, cale un objetivo, e pelealo pues de una manera pues muy muy muy integrada, ¿no? En todo momento. Eh, así fue, este año un... encontramos ese equilibrio necesario para acabar en la casa Bueno, no. pues felicitarlo, ¿no, Chulio? <tiamo> Sí, efectivamente eh, Outro bueno, día nunha entrevista Que lle facía na, na prensa eh, Falaba de tres aspectos Na, na vida de López Rivas Unha pues, é o mundo do motor De que xa estamos falando mm. Outro é eh, a súa eh, Etapa de, como veterinario eh, en, Un pouco relacionado Con esa etapa Eu sei que ten realizado algún vídeo Sobre a vida de animais E eh, Eh, non sei se ten feito algunha cousa desde, bueno, lembro un vídeo sobre os golciños, por exemplo, non? Sí, a única bueno, vez que presenté un vídeo a concurso, un documental foi dos golciños eh, ganamos ese concurso en documanía, e eh, a verdade que, bueno, me sinto moi moi orgulloso de ese premio. Eh, pero bueno, despois gravei varias cousas que non editei nunca, pero como valeas entre a Gomera e Tenerife, a valea piloto, uh -huh. eh os cetáceos e tal, eh, por algo de elefantes medio na Tamen, penso, ¿no? Elefantes gravei moitos, moitos uh -huh. minutos e eh, horas, incluso en a India en, en Sri Lanka tamén, en Antigua e Ilán. Eh, bueno, a verdade é que sempre me fascinou moito o documentales. digamos que A segunda ou terceira pasión que teño non? unha delas é eh, o motor <ríe> vocación de piloto e sobre todo de dobacar uh -huh. e outra é o a pasión polos documentales de vídeo, especialmente dos documentales de animais e eh, deportes de risco. Supoño bueno. que eh, supoño que cuando ibas a aí por África por aí non li o rei contigo. <ríe> <ríe> Bueno, eh, algunas veces eh, coincidín con un amigo que chamamos o rei <ríe> que se chama Juan Carlos pero, pero é un experto que en 4x4 un fenómeno ah, vale. pero non por a posbana non, non este oh, posbana. Bueno, ma, bueno, nacido en Lugo como a ti, Xulio eh, eh, o, eh, o noso piloto de referencia de hoxe eh, eh, bueno, aparte de, de merecer seguro que todas as felicitaciones polo menos dos galegos porque representaba... No sei se iba presumindo de galego non, pero representaba os galegos ali, eh, o feito de que estivera participando seguro que algún, algún algo de, de, de, de escozoro ou algo así que din os fillos? Que O fillo xa filla que lle din a, a José? Bueno Paloma Paloma e Adrián pois pues, eh, admiran moito a seu pai e eh, sí. o queren un montón igual que os. Serían estarían, nerv estarían nerviosos cando viron que algúns. Ah, sí, algo de algo de, de, de nervios e sí que deberían de, de pasar. De todos uh -huh. modos eles saben que o seu pai se sabe cuidar moi ben uh -huh. e eh, que non deben de ter ningún medo porque bueno, o, o, entonces, o teu Twitter, pues. o teu Twitter ferbería, non? É nacido en Lugo, dixe. Sí, en mismo Lugo é unha sin en Lugo Lugo, a verdade é que para min foi un honor representar a todos os galegos, síntome moi orgulloso de ser galego, uh -huh. a bandeira a a a minha, eh, por donde paso, uh -huh. eh, a verdade é que eh, que nos dacar eh, conflúe en todos os valores que uh -huh. que os galegos alabramos por o mundo uh -huh. a onde vamos, ¿no? que son uh -huh. a capacidade de superación a, a lucha increíble e eh, eh, esforzo e, bueno, desa perseverancia que nos caracteriza e que nos fai triunfar. ¿no? Sacrificio, non? Sacrificio que... Equilugo claro. é, é a cuna do Espírito Santo Galego. <ríe> <ríe> Por ter, que augusta, non? O sea... <ríe> Sí, eu, de, de, de, de tempos onde son eu había Vallejo era, había un Vallejo que era eh, piloto de ralis eu eh? non sei sé si se ten algo que ver eh? Diego. Diego hermano, sí. Sergio eh, Vallejo que foi campeón de España e tamén Si Diego Diego o irmán de, de, de, de Sergio si ¿no? si sí, sí, sí. sí. sí. conseguiu varios títulos sí, con sí, sí. eh. si si varios títulos de, de feito bueno Diego Vallejo pois pues, participou incluso en alguna proba de mundial con con organizordo si. Eh, sí. pues, Ramón, Ramón Ferreiros, ¿no? Ramón Ferreiros que sí, correu sí. tamén este Dakar, desgraciadamente, pois pues, tuvo que bolcóun en unha etapa que pasamo pasamo o no nove, nos íbamos moi sí. moi ben, esa, esa etapa, sí. verdad, de que íbamos de maravilla. Ajá. Eh chegamos a pasar de 60 pico nacional en algún punto, pero el pois pues, iba moi ben na carreira, eh Ramón, pero pero bolcóun nesa etapa na nove. Vaya. Bueno, que temos que poñerle un contacto con un lucense tamén un tal Toto que lle gostou moito isto das carreiras que fai rales polos montes ah. ¿Eh? Bueno, bueno. Eh, o caso é que se si tanto lle gostou os documentales olvido, o uh -huh. millor m, darlle o enderezo de Juli Fernández de Filmax Esa para ver, que a ver eh, si xa xuda eh, si, eh, a, a, a, si a, a promocionar os seus trabalhos que tamén é ¿no? lucense bueno, pois pues, eh, nada eh, agradecerlle a a sí. Pepe Rivas que estivese o xe connosco Uh -huh. eh, eh, nada, a ver, para o ano bueno, Para o ano, bueno, que planas ten? Eh... Pois pues seguimos pensando En estar presentes un no máis Sempre cando academos O, o apoio necesario E, eh, bueno este un, un, A estructura será moi similar o sea, Sería uh -huh. un Toyota A categoría T2 Sería de copiloto Diego Vallejo e de asistencia Pablo Malbar uh -huh. Sería a mesma estructura, pero xa con coa intención de rematar o, o Dakar pero se si cabe, se pues, bueno, si hai posibilidades pues, estar entre os top 50, top, top 60 pues, podría, bien, bien, podría ser moi interesante Poñerse límites tamén a, a, a, para cadar éxitos un poquinho máis adiantados dos, que a, do, dos conseguidos até agora, non? Si, sí, sí, sí. bueno, este ano non había outra opción por, eh, por os problemas mecánicos que tuvimos algún fallo uh -huh. electrónico tuvimos que parar no tramo a hasta tres horas por por por no, por bueno por la avería eléctrica y tal uh -huh. y después algún algún una vez nos quedamos sin embrague brague tal ya de noite en un feés eh, bueno. que son un, un, un auténtico inferno para solar hablares claro, claro. kilómetros una especial y bueno todo esto nos va a ir perdeendo tiempo y detrás pero bueno cuando Cando vas eh, sin problemas mecánicos ou con poucos problemas mecánicos, podes optar por estar moi bastante máis adiante. Sí. Pois pues bueno, que haber que os sponsors xa teñen referencia túa, ademais dun traballo que xa le vas facendo desde de, de fai cinco anos, e que aí estánse comenzando a ver éxitos importantes, como de este ano, e que, bueno, pues a ver si se os espónsors aumentan e son capaces de poñerlle máis medios para que vos prioridades ten tamén máis éxitos, non? Sí, no, a mais sin sin, sei, pode ser imposible, non hai eh, claro. xente como Marina City que José Soto que confió en o noso proxecto desde o principio, con viaxes, bueno, unha serie de, de, de patrocinadores, non, Aki claro. Olsense, etcétera, que que quizás eles podemos estar unado no máis eh, represionando aguis. Tamén tú des das mm, publicidade se non fora por o teu sí, sí. traballo, seguro que eles non tirían tanta publicidad nese país Dakar. Exactamente. Claro especie de simbiosis, ¿no? o sea, claro nos, sí, ¿eh? de alguna maneira nos beneficiamos do no seu sé, apoio e eles tamén das uh. a promoción que consiguen a través deste de de esta participación Bueno, Xulio que sempre nos sorprendes con cousas moi interesantes nesta ocasión Don José López Rivas que foi un dos en primer 86 concretamente non? Non? No, no parís de acar... Sí, sí, había, había 160 e algo si nos quedamos 80 e algo así Sí, sí, bueno, pues felicitacións pola nosa parte eh, moitas gracias por haber participado nesta en pequena eh, entrevista na nosa humilde radio se meteres para cando necesites eh, que esteñas presente que un abrazo moi fuerte a todos Xulio, eh, vale. un abrazo, un abrazo, aperta, abrazo. Pepe, Igualmente aperta. por aí no, no. Bueno, Xulio, moitas gracias ¿a outra gracias. vez e eh, eh, eh, ata vindera semana, non? Pois, pues, eh, efectivamente, veremonos o próximo sábado, se si non hai nada novo Bueno, a novidade é que comenzamos o entroido Exactamente, tennos Pero... alguna carnavalada preparada Pois, pues, efectivamente eh, <risas> eh, que é víctima que que rápido chegou bolo ¿no? porque sí. Sí, sí, sí. Sí. non é non é propiamente eh, est, est, é outra, esta sí. fin de semana, pero bueno, eh. que, que xa bueno, pero para esta semana nalgún na zona entran... un entrante de carnavalada e despois un perfecto na carnaval. Nalgún na zonas de de, de de Ourense fan o, o domingo Corregoiro ou ou sábes de compadres. Bueno, eh, eh, bueno o sea, se que a feira do Butelo, a feira da Androlla, en fin, algo algo de sois. Ya, Sempre hai vamos a poner un bocado de música de, que tenemos aquí preparadinha, en este caso me parece que Rodrigo Romani eh, despedimos te ata vindera semana ata sábado ata sábado, venia Julio, hasta luego. comando sol no areal cando penses te casar conta primeiro as estrelas e cando contes mil delas volve outra vez a empezar lailarai lailarai lailarai home un adegeiro a lo per todo caude as cousiñas do querer soncho mesmo que ribeiro hai pouquiño verdadeiro pero algo hai que beber failarai lai narai la dai Dixome un berberechiño A lona do mar Onde iremos a parar? Se nos emporca na areia Se a cousa non cambea Teremos que emigrar Lai, larai, lai, larai, lai, lai,